ספרים רבותיי, רק היום רבותיי ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם שירה רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה וואלה יופי חנות בדיזינגוף רצית, אה? האיצוצייטי מה <laughs> יש ברחוב הזה? בית קברות לבגדים זיתים שחורים בחנות דליקטס פיתה בסופרמרקט, גבינה מלוכה בבוטיקה גבינות, חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל, חנות התחתונים בוטיקה תחת, אפשר להשתגע. תגיד לי, מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק התרמל? אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינג אופי נענע לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמת? אני יודע מה אמר? שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר? על הכללה, מה אמר? אה... המוציא דבר כללה מפיו, הנעל אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף... לא דיברנו על זה יא אחי. לא אמרתי לך ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע המחר. שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו! טוב תיתן לי רגע אחד ואני מסביר לך. אך שעה, שעה כך. משה חינוך חובה יש? איפה? פה. אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי טוב? אנשים מוכרחים ללמוד? לא. אני לא. לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז? הסברה והשכלה צריך? הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת. מאיפה יקראו אנשים הסברה בלי ספרים? מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה. חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים? או אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים? כן. לא, ייקח ספר, לא חשוב מה, עמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן. ואללה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי, היה לי דודי שינה. כן. לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', בב�', מנחם. אחרי חצי עמוד טראח, השדים נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבויים של בר-אור קראת? לא. יופי, נרדמים איתו. אבל לא, רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי בר-קיקי? מה יגיד? יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד? יגיד... קניתי, אך טרם הספיקו אותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט? ואללה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו איזה שישה ארגזים בית פורסייט. ספרים, מקצוע מכוון, וגם יש הכנסה. ספרים, רבותיי, ספרים... לא לדחף, רבותיי, יהיה סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה! לא אחד, לא שניים, לא שלושה, שישה סדרי משנה קומפלט חצי חימם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ. נטול. נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי. ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך אתה לא צריך את אשתך. ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי פישול על עסקים, רבותיי, רק... כן, חביבי, בבקשה. סליחה חביר, אולי יש לכם, איך אומרים מה זה? קח עגנון קורע את השוק, תאמין לי לא, לא, לא אני, אני אאפס משהו פיקנטי בטח יש, בטח יש יש יש יש לנו משהו של פיקנטי? יש לנו, יש לנו פקאסו לא, לא, לא פקאסו, ספר בישור עם ציורים על הכיפה לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אאפס אני מסתכל בבקשה. בבקשה, יש נבחר גדול עומד לרשותך. לא לנגוע בסחורה. אני רוצה לבחור. אין לבחור. אין לבחור. להסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים? תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו. מה רוצה? טוב, תעזוב את עצמאן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך. תראי, אמרו לי פה ברחוב, יש ענות מוהיר ספרים עם תמונות. תמונות? כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב. מה רצית ספרים עם החוג, תגיד לי, אה? אני, אני אחפש מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה. למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום קיבלנו. רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום. אני, אחר כך. תשמע ממני, תסתכל. עזוב את היד. אתה רואה, הבחרת את הקליעון. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על הבחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון. הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר, דמוי בד. הוצאה דה לוקס, כריכת עור, דמוי מוזייקה. עגנון רבותיי, שירה של עגנון, פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים, אשר נחנק. נקרע. נקרע. נקרע בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד. המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, נענר איך שזה יודע לכתוב. זה הפוך. ענען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה. סולג'י ניצין, אוחיה סולג'י ניצין, תקראו מה הוא כתב על קומוניסטים. סולג'י? אני ידעתי שתחזור, חביבותי. אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש לכם ספר עם תמונות. אדוני מבין, אפס מתחת לשולחן. אתה רוצה אלבום? לא, לא, לא. למה לא? זה מלא תמונות. לא, אדוני. בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני. לא, לא, זה לא מלחמה, זה ההפך. ככה תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדום, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב. אדוני, זאת אוהבה, זה נכלול. מה זה לא נכלול בבקשה? מה אדוני חושב? אה, מה זה מי מאמין בו? גועל נפש. אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלא. תראי, עמדו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה. אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחבטי. סליחה, חברים, אפשר לקבל את התמונה בחזרה. תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך! לא משטרה, אני צריך את זה! תראי את זה, תתבייש בך, אדם בגילך! לא, להתבייש זה תאביב שלי! תאביב שלך? תאסוף ג'וק עם תאביב שלך! לא מתבייש! מה אתה אומר? תשיגל התות מה... איזה תות מה... איזה תות מה... ראית כמה אוויר מוציא? לא רע, לא רע למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה? משה, זה תועבה, זה לכלוך. אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לכם, מלקקים את האצבעות. משה, אבא עלה בשלום, בא אצלי בחלום, מה אמר? האישה החושנית, האישה החשקנית, איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שהיא תרגיש? מה, עסק אביך מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים? תתבייש, משה, תתבייש. אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים, מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד, איזה יום נאחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד. ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל! ספרים במטר, רבותיי, מנדלי מוכר ספרים בהנחה! תורתו לי דוקטור ג'יוואגו, דוקטור טיכו, בתשלומים! תיים תמיד, מתאים תמיד, המחליץ, אציקלופדיה עברית. האנציקלופדיה עברית! האנציקלופדיה הבלתי גמורה! מילון, קפה טורקי! מילון מתוק! מתוק לא, מתוק לא! מילון דבש! מתוק לא, מתוק לא! כל אבן שושה! שושנת יעכו, צהלה ואפקה, לראותם יחד, כל אחד לחוד. סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג רבותיי, רק היום רבותיי, תענוג שבתענוג, לא להחמיץ, לא להחמיץ. אני לא אדבר איתך רק עם חבל, בבקשה. גם אני לא אדבר איתה, כי... הוא מתרמם. אולי עד אני מוצא מה אני אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד. בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים. תודה רבה. בן כמה ילד? נו, שש וחצי, מהר יום הולדת. מהר יום הולדת. שש וחצי, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12 ורבע. אדיוט. שש וחצי, מהר יומון אם תדוהר אמני כיני מלוהו. אדיוט. אדיוט. תעזוב את רוח עצמו. בסדר. יש לנו חתון. פלאס! אצא הגד בפרה, המור. חתול במגפיים, קרה? קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, קרה להטיהו, אותו ילד שורם יש, יש, אדוני מה יש? אלף, בית של סוסים אה, זה טוב ספר ניילון ספר ברזל, כריכת פח נח שיעטוף לך את זה? נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה וגם כן וכל המשפחה שלך ספר פה, תודה רבה תודה רבה סליחה אה, כמה עולה ספר? חמש וחצי לירות. חמש וחצי? מה, אתה לא חושב שזה קצת זול בשביל מתנה? בשבילך שתים עשרה וחצי, תודה רבה.